بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا لمونيزي مونغو mwingi wa rehema mwenye kurehemu الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى ورباع Yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shaiin kodil. Sifazote jema ni za mwenyezi mungu, muumba wambingu na ardi alia wafanya malaika kuwa wajumbe jumbe wa mbilimbili mbili, na tatu tatu na nene. Uzidisha katika kuumba pendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Ma yaftahi illahu lin-nasi min rahmah, fala mumsik laha, wa ma min baadih, wa bayo, Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuzuia. Na laizuia na hapana wa kuipeleka isipokuwa yeye nae ndiye mwenye nguvu mwenye hikma ya ayyuhan nasukurun hal min khalikin ghayr allah yarzukukum min wal-ard la ilaha ill Fa anna tufakun. Eny watu, kumbukeni nema za mwenyezi mungu juuienu. Ati yupo muumba mwingine mwenyezi mungu anekupeni riski kutoka mbinguni na kwenye ardi. Hapana mungu ila yeyetu. Basi wapi minakugeuzwa? Wa in kudhiba min kablik. Wa ila Allahi turjao l'umur. Na kanusha, basi wilikwisha kanushwa mitume kabla yako. Na mambo yote yatarudishwa kwa mwenyezi mungo. Ya ayyuhannasu inna waada Allahi hakku. Falata gurranakumul wala Enny watu hakika hadia ya mwenyezi mungu ni ya kweli, basi asikudanga nyeni ya dunia, wala mdanganyifu asikudanganyeni juu ya mwenyezi mungu. Inna shaitana lakum adum, fattehiduhu إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد هكي شيطان ni adui basi mfanyeni kuwa ni adui wani yeye analiita liwe katika watu wa motoni alladhina kafarū lahum 'adhābun amanu walladhīna āmanū Salihati lahum maafiratu wa alirun kabiru Walio kufuru watakuwa naadha Na, na walio amini na wakatenda mema Watapata msamaha na ujihira mkoba Allahu, ekbar, Allahu ekbar. Sura Fatir imetiririka Makkah Sura hii imefunguliwa kwa kumsifu Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi bila yeroaza mwenye kuwafanya malaika kuwa ni wajumbe wa kuwatuma kwa waje wake malaika hao wanambawa zaidari na mbali mbali fadhila yoyote anayowapelekea watu hapana wa na anaoizuia hapana wa kuipeleka Mwenyezi Mungu anawataka watu waikumbuke nema kwani hapana muumba mwingine aliyepo pamoja naye wakuwa pariski wala hapana mungu pamoja naye wa kumuendea. na watu wamekanusha wito wako lakini wewe unayo mazingatio kwa yaliopitia mitume waliotangulia nawe unayo ya kualiwaza kwa tulivyowaahidi kuwa wataraji ya kwetu na wajibu wa watu wasidanganyike na dunia na mpambo yake na asiwadanganye shetani na shauri yake ni fupi Haipinduki kuliko kuwapeleke hao wafuasi wake kwenye mangamizo. Na mwenye kumfuata ata ampeleke motoni. Wala hawawisawa, mwenye kumpambia shetani vyake viovu na alie muacha. Ilivyokuwa shani ya watu ni hiyo, basi usikitike kwa kutoamini kwao. kwani mwenye kuyapeleka mawingu na haka huisha kwayo kilicho kufa. Ata wafu kwa ajili ya hisabu na malipo. Mwenye kutaka nguvu atafute nguvu kwa mwenyezi mungu, na mwenye kutafuta nguvu kwa mwinginewe, atamdhalilisha. Na vitendo vya waja vinapanda kuendea kwake, yeye basi, huvikubali vitendo vya waumini, na huviangusha vitendo vya makafiri. Nadalili ya uwezo wake kufufua na kukusanya sikekiyama, ni kuwa kamuumba mwana kutokana na udongo, kisha kutokana na toni la mani, tena kawafanya mwanamume na mwanamke wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa wake ameumba utamu na chumvi na katika vyote hivyo unapata riski na akaingiza usiku katika mchana na mchana katika usiku na akafanya jua na mwezi yati kila kimoja ya wapo kinakwenda kwa muda maalum mweza huyo ndiye Mungu wa haki na hao wanaowaomba badela yake hawa miliki. na wakiitwa hawasiki, na wakisikia haajibu Na siku ya kiyama hao wataukataa ushirikina waliowashirikisha na Mwenyezi Mungu. Na yeye ni muadilifu, amembebesha kila mtu amalia yake. Na wanaelekezwa mitume wawakusudie kwa wito wao wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu na kazi ya mtume ni kuwaonya watu wake na hapana umma wowote ila ulipitiwa na mwonyaji. Sura tena inarejea kwenye dalili za uweza kudra ya Mwenyezi Mungu. Kwa maji yanatokea mazao ya kila namna na katika mawe ya majabali yapo namna mbalimbali nyeupe, nyekundu na nyeusi. Na watu na wanyama pia zinafitilifiana rangi zao. Yote hayo yanapelekea kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Na mwenye kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu alichomridhisha aliyemteua ataingia peponi astarehe humo. Na mwenye kukufuru ataingia motoni. Hakuna mwishu huko Wala kupunguzi wa athabu yake Atataka rejezo duniani ili atingeneze vitendovi yake Na ya likusha piwa muhula wakukumbuka Lau kuwa ni mwenye kukumbuka Na aliwajia muonyaji Na yezo bahanahu amekufanyeni ni warifi Wa walio katika ardhi Na ye anayizuia mbingu isiondoke Na wanye inadi wali kwamba Akiwajia muonyaji shaka watakuwa waongofu zaidi Kuliko walio watangulia. Alipuajia wakatakabar. Basi viti bivyao vika wenyewe. Na wao hawa kumkadiria mwenyezi mungu anavyo ukadiriwa. Na lau kuwa mwenyezi mungu angeli watu wa duniani kwa wanawa yafanya asingelimu mnyama ya yote. Lakini akakirisha mpaka muda wao. Ukifika basi hakika mwenyezi mungu ni mwenye na wajawake. Anaestahiki sifanjema ni mwenyezi mungu peke yake, yeye diye mbingu na ardhi kawabila kwa puru waza, ya kuiga mfano wake, na yeye diye aliwajialia malaika kuwaniwajumbe, kuwatuma kwa vyumbe vyake, wao hao wow, wanambawa zaida di mbali mbali, mbili mbili, tatu tatu na nene, yeye uzidisha katika kumba kwake ke kama atakavyo uzidisha, hashidwe na kitu, Hakika Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu akipeleka rehema kwa watu, rehema yoyote, yaiwayo, ikiwa ni mvua, au neema, au amani, au hikma, hapana mtu yeyote ya ayeweza hayakwazuilia na kuwanyima. Na chochote katika hivyo kikizuili ya basi hapana mmoja yaweza, kukifungulia Isipo kwa yeye mwenyewe. Na yeye jie mwenye kushinda ambaye hashidwi mwenye hikmasi ya kosea Enyi watu kumbuke ni za mwenyezi mungu zizojuyenu Kwa kuzishukuru na kutimiza hakiyake Na mkiri hayo ya ndani ya nafsizenu Ya kwa mba hapana muumbaisi pukuwa mwenyezi mungu Ambaye anakuruzukuni kutoka mbinguni kwa zinavivite remsha, Na kutoka ardhi kwa vina humo Ambaye vina kuleteni wa Hapa na Mungu usipokuwa yeye ane waruzuku wa jawake. Basi ya basi awaje mnavigeuzwa mkacha tauhidia ya wenu na moyo wa mkaende ya kumshirikisha katika ibada yake na hao makafiri wa kaumu yako wakakukadhibisha kwa uongoofu uliowaletea basi wewe wasitahamilie kwani mitume wa kabla yako walikwishakadhibishwa vile vile na wakavumilia kwa alivyo kadhibishwa mpaka wakashinda Na mambo yote ya ya kwa Mwenyezi Mungu pekee yake. Enyi watu, hakika hadi ya Mwenyezi munguju juu ya mambo ya kuvuliwa na malipo na ushindi ni haki ya kweli. Basi msiiache dunie, kukhadai ni na akhirah. Wala shetani yakukhadaini, mitume na kukupeni tamaa, kwa mtasamehewa na hali huko mnaendelea na maasi. Hakika shetani ni adui yenu wakale, msikadaiike kwa hali zake. Na nyi nchukulie ni kuwanyadu yenu kwani hakika yeya na waitwa wafuasi wake kwa watu wa moto wakao kwa nguvu na wala hawaiti kwa nyinginelo Wanakufuru mwenyezi mungu na mitume wake watapata akabukali na wanamuamini mwenyezi mungu na mitume wake na wakatenda mema watapewa kutokana na mwenyezi kusame kusamewa matambi yao na unyira mkubwa kwa vitendo vyao